панами-молойцями. На чолі війська козацького стоїть виборний старшина, котрого в звичайній мові звуть гетьманом. Часто й самі себе вони так пишуть в листах не тільки до своїх людей, а й до правительства, а навіть і до самого короля. Правительство ж зве їх, звичайно, старшими. Старший війська Запорожського. Такий ніби офіційний титул. Хмельницький перший держав офіційний титул гетьмана, а перед тим належав цей титул тільки найвищим вождям польського і литовського війська. Традиційну простоту звертанні до найвищих осіб держави і уряду спостерігаємо і в наш час, приміром, у взаємених депутатів із головою Верховної Ради України і главою держави. Декого вражає, м'яко кажучи, фамільярне звертання до президента України під час того чи іншого засідання Верховної Ради Леоніда Даниловичу. Та, можливо, його започаткувала старовинна пісня XVI століття, а то й ще й прадавніша, де мовиться Ой Богдане, Богдане, запорозький гетьмане. Зрозуміло, вічливо, що є така форма звертання до президента України, як пане президенте. Усі часи додержання етикету, усталених форм титулування надавали неабиякого значення, особливо в дипломатичній сфері. Його грубе порушення, як відомо, могло причинити навіть війну між державами. Для ілюстрації згадаємо хоча б дії Богдана Хмельницького – як про них розповідає про Спермі Ріме в життєписі про українського національного героя. Незадоволений, як і все населення України, нехтуванням умов Зборівської угоди польськими магнатами, Хмельницький повсюдно намагався підбурити ворогів уряду Речі Посполитої, зокрема московитів, та цар Олексій Михайлович не виявляв воєнничих намірів. Тоді Хмельницький спробував діняти його самолюбство. Він переслав йому томик поезії, видрукуваний у Польщі, в якому образили його батька Михайла Федоровича. І це після послань до нього Варшавського королівського двору, де неодноразово пропускалося кілька з його численних офіційних титулів. Все це так розгнівило царя, що ледь не спричинило до війни – але спочатку, наприкінці липня 1653 року, він відправив посольство з грізним ультиматумом. Та якщо Олексій Михайлович грізно докоряв, що в дипломатичному листуванні опустили кілька його титулів і вимагав сатисфакції, то шведський король Карл Густав удався до ще рішучіших дій за майже аналогічних обставин. Він узявся за зброю тому, що польська канцелярія вжила лише двічі, а не тричі Як цього вимагав етикет, після його титулів слова «ед екстера» Дослівно з латинської і так далі і тому подібне Не приймаючи вибачення за такий замах на свою гідність Він вступив у Польщу на чолі п'ятитисячного війська досвідчених воїнів Розбив коронне військо і, знищуючи все на своєму шляху, примусив відчинити перед собою браму Варшави. От і судіть самі. привіт, здавалося б дріб'язковий, та марнославство – надто серйозна річ, а тим паче приписи етикету, недодержання яких часом може призвести до фатальних наслідків. Отже, верми шкодять справі такі хиби етикету, як пропуск титулів, невічливе звертання та інші подібні вияви невихованості. Це добре розумів і вправно враховував у своїй діяльності Богдан Хмельницький, маючи намір залагодити ту чи іншу справу. Ось лише два досить промовистих приклади. Перед тим, як Запорізьке військо зібралося у Переяславі для виборів монарха, Хмельницький порадився зі старшинами, заручився їхньою підтримкою, а потім вийшов посеред кола, запрошуючи кожного вільно висловити свою думку. Панове полковники, старшини, воїни Запорізького війська і всі православні християни –